Kapittel 2 Salomo ga nå befaling om at det skulle bygges et hus for Jehovas navn og et hus for hans kongedømme. Derfor tok Salomo ut 70 000 mann til bærere og 80 000 mann til steinhoggere i fjellet, og til tilsynsmenn over dem 3600. Videre sendte Salomo bu til Hiram, kongen i Tyrus, og sa, «Liksom du handlet overfor min far David.» og fortsatte å sende ham sedertre, så han kunde bygge sig et hus til å bo i, «Se, jeg bygger et hus for Jehova min Guds navn, for å helge det til ham, for å brenne velluktene røkelse framfor ham, med det stablede brødet stadig framlagt, og med brennoffere morgen og kveld, på sabbathene og ved nymånene og ved Jehova Guds festtider. Til uavgrenset tid skal dette påligge Israel, og det huset som jeg bygger skal være stort, for vår Gud er større enn alle de andre gudene. Og hvem kunne han nok kraft til å bygge ham et hus, for himmelene og himmelenes himmel kan ikke romme ham? Og hvem er jeg, så jeg skulle bygge ham et hus ant enn for å frambringe offerøyk for hans ansikt? Och send meg nå en kyndig mann som kan arbeide i gull og i sølv, og i kobber og i jern og i farget ull og karmosinrød og blå tråd, og som forstår seg på å lage ingraveringer sammen med de kyndige folkene som er hos meg i Juda og i Jerusalem, dem som min far David har skaffet i veie. Og send meg seder, einer og algumtømmer fra Libanon, for jeg vet jo at dine tjenere har erfaring i felle trærne på Libanon. Og se, mine tjenere er sammen med dine tjenere. Ja, for å gjøre i stand tømmer i stor mengde til meg, for det huset som jeg bygger skal være stort, ja, på en underfull måte og se til dem som samler tømmer, dem som feller trærne gir jeg vete som føde til dine tjenere, tjue tusen kor, og bygg tjue tusen kor, og vin tjue tusen bat, og olje tjue tusen bat. Da ga Hiram kongen i Tyrus beskjed i en skrivelse og sendte den til Salomo. Fordi Jehova har elsket sitt folk, har han gjort dig til konge over dem. Og Hiram sa videre, Velsignet være Jehova Israels Gud som dannet himmelene og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn som har erfaring i å bruke klokskap og forstand, og som skal bygge et hus for Jehova og et hus for sitt kongedøme. Og nå sender jeg en kyndig mann som har erfaring i å bruke forstand, og som tilhører Hiram Abi. Han er sønn av en kvinne av Dans sønner, men hans far var en mann fra Tyrust. Han er en erfaren man og kan arbeide i gull og i sølv, i kobber, i jern, i stein og i tømmer, i purpurrød farget ull, i blå tråd og i stoff av fin vevning, og i karmosinrød tråd og kan lage alle slags ingraveringer og utforme alle slags ting som måte bli han betrodd, sammen med dine egne kyndige menn og min Herre Davids, din fars kyndige menn. Og nå veten og byggen, oljen og vinen som min Herre har gitt løft om, La ham sende deg til sine tjenere. Vi for vår del skal felle trær fra Libanon i samsvar med alt du har behov for, og vi skal føre dem til dig som flåter over havet til Joppe, Och du for din del skal frakte dem opp til Jerusalem.» Så telte Salomo alle de mennene som var fastboende utlendinger i Israels land, etter det mantallet som hans far David hade tatt opp over dem, og det viste seg at det fantes 153.600. Dermed gjorde han 70.000 av dem til bærere, og 80.000 til steinhogger i fjellet, og 3.600 til tilsynsmenn som skulle holde folket i arbeid.